Отрута. Пообіддя видалося саме таким, яке найбільше подобалося Морвіру. Свіже навіть холоднувате, але напрочуд тихе і бездоганно ясне. Крізь голі чорні гілки плодових дерев яскраво світило сонце, відшукуючи рідкісне золото у тьменій міді триніжка, шпенеків і гайок, висікаючи із запітнілого переплетіння скляного начиння коштовні іскорки. Немає нічого кращого, ніж у такий день працювати на свіжому повітрі, та ще й смертоносні вибори розсіюються, нікому не завдаючи шкоди. Представники морвірового ремесла, зрештою, надто часто гинули від речовин, які ж самі і виробляли. І в нього не було ні найменшого наміру приєднатися до них. Крім усього іншого, він назавжди згубить свою репутацію. Дивлячись на хвилясте полум'я пальника, киваючи в такт тихенькому деренчанню конденсатора і реторти, утішливому шипінню пари та старанному булькотінню і потріскуванню реактивів, Морвір усміхався. Звуки ці для нього були як брязкіт витягнутого клинка для майстра мечника чи бренкіт монет для майстра купця. Звуки добре зробленої роботи. Тому він і дивився з таким затишним задоволенням на зосереджене наморщене обличчя Дей, спотворене склом, звуженої донизу накопичувальної колби. «Миле личко, нічого не скажеш. У формі серця, обрамлене світлими кучерями, Але в бренаді його не було геть нічого яскравого чи загрозливого. До того ж, враження пом'якшувала аура обезброєвальної невинності. Таке обличчя привертає увагу, проте до подальших похвал не спонукає. Таке обличчя легко забувається. Морвір вибрав її головним чином через це. Він нічого не полишав на волю випадку». На кінчику трубки конденсатора утворилася коштовна крапля. Розбухла, витяглася, відірвалася нарешті і, прокресливши іскорками внутрішній простір колби, безшумно канула на дно. «Чудово!» – пробурмотів Морвір. За нею потяглися урочистою низкою розбухаючи і падаючи інші краплі. Остання ніяк не хотіла відриватися від краю, тож Дей простягла руку і легенько клацнула по посудині. Крапля впала, приєднуючись до решти. Для всього світу ця рідина на дні колби на вигляд була як проста вода, якою б ледве вистачило, аби змочити губи. «А тепер, Люба, обережно, дуже-дуже обережно. Твоє життя висить на волосині, і моє також». Дей, притиснувши язик до нижньої губи, вкрай обережно викрутила конденсатор, поставила його на тацю. Повільно розібрала на частини весь апарат. Чудові делікатні руки були в морвіровій учениці, спритні і міцні водночас. Саме такі, як треба. Щільно закуркувавши колбу, Дейна наставила її проти світла, і сонячний промінь перетворив крихітну калюжу вологи на дні на рідкі діаманти. Дівчина всміхнулася мило й невинно, але така усмішка геть нікому не запам'яталась би. На вигляд небозне що. У цьому і є вся суть. Без кольору, без запаху і смаку але досить проковтнути манюсіньку-манюсіньку краблю, хоч трішечки вдихнути випору та навіть досить найменшого дотику до шкіри, і людина помре за кілька хвилин. Не існує ні проти отрути, ні ліків, ні невразливості. Воістину, королева отрут». «Королева отрут», – з належним благоговінням видихнула вона. «Надійно збережіть ці знання у своєму серці, Люба, і застосовуй тільки за нагальнішої потреби. Тільки проти найнебезпечніших недовірливих та підступних жертв. Тих, хто глибоко обізнаний у мистецтві отруйників. Розумію. Обережність на першому місці завжди. Дуже добре. Це твій урок найцінніший. Морвір сів на стілець, склав пальці дашком. Тепер ти знаєш найсокровеннішу з моїх таємниць. Учнівство твоє добігло кінця, але сподіваюся, ти залишишся зі мною як помічниця. Служити вам честь для мене. Мені ще вчитися і вчитися. Як і всім нам, дорогенька. У долині задзеленчав дзвоник, і Морвір різко підійняв голову. Як і всім нам. Довгою стежкою через сад до будинку наближалися двоє. Морвір розкрив прозорну трубу і наставив на новопробулах. Чоловік і жінка. Чоловік дуже високий, та ще й могутні статури, пошарпана куртка, довге, розмаяне волосся. Північанин, висновуючий з зовнішності. Декун. Пробурчав Морвір собі під ніс. До таких він відчував здорове презирство за грубі звички та схильність до забобонів. Перевів прозору трубу на жінку. Та, одягнена радше як чоловік, дивилася на будинок прямо і незмигно. Дивилася прямо на Морвіра, здавалося. Вродливе обличчя, поза сумнівам, обрамлено вугільно-чорним волоссям. Та вродиця була жорстокою і тривожною, враження посилювалося виразом важкодумної темної рішучості. Обличчя, на якому одразу щиталася виклик і погроза. Обличчя, що навіть після побіжного погляду, забудеться не скоро. Не така красива, звичайно, як його мати, але хто ж із нею зрівняється. Було в усіх їх хороших рисах щось надлюдське. Чиста усмішка, поцілована сонцем, навіки закарбувалася в його пам'яті, наче... — У нас гості? — запитала Дей. — Ота Меркато приїхала. Він класнув пальцями у напрямку столу. Прибери тут усе, тільки пам'ятай неймовірно обережно. Потім подай вино та пиріжки. З чимось? Просто зі сливами та абрикосами. Я збираюся пригостити відвідувачів, а не вбити. Принаймні, доки не скажуть, з чим прийшли. Дей спритно прибрала зі столу, застелила його скатертиною, розставила навколо стільці. Морвір тим часом ужив деяких простеньких запобіжних заходів. Потім, сівши на стілець, схерестив перед собою ноги в начищених до близьку чоботях до колін, склав руки на грудях, викабаний сільський поміщик, що насолоджується свіжим повітрям у своїй садибі. Їх він не заслужив цього зрештою. Коли відвідувачі наблизилися до будинку, він підвівся на ноги з найогиднішої своїх усмішок. Меркато йшла ледь-ледь помітно накульгуючи, проте вміло це приховувала. Однак Морвір за довгі руки заняття своїм ремеслом відточив спостережливість до гостроти бритви, і жодна деталь не проходила повз його увагу. Над правому боці в неї висів меч. На не вигляд непоганий, але на нього Морвір не дуже дивився. Зброя потворна і нехитра. Шляхетні люди теж бували їх носили, та до її вхід опускалися лише неотесані та гнівливі. Рукавичка на правій руці підказувала, що жінці є що ховати. Боліва була непокрита, і на ній пишався криваво-червоний камінь завбільшки з його великого пальця. Якщо це справді був Рубін, а на те було дуже схоже, то вартість він мав і справді чимало. «Я? Ви, Монскаро Маркато, колишній генерал-капітан Тисячі Мечів. У недавньому минулому перебували на службі в Орсо, герцога Таліна. Руки в рукавичці Морвер вирішив не торкатися, тому запропонував гості свою ліву». Долонею вгору жестом сповненим скромності та смирення. Наш спільний знайомий кантійський добродій на ім'я Саджам попередив мене про ваш приїзд. Вона відповіла коротким рудкостисканням, твердим і діловитим. А вас як звуть, мій друже? з масною улесливістю Морвер нахилився і взяв велику правицю північанина в обидві свої. Каултіпало. «А вже ж, а вже ж. Ваші північні імена завжди здавалися мені такими захопливообразливими. Якими-якими? Гарними. Ого!» Морвір ще мить потримав руку, потім відпустив. «Прошу, сідайте!» – усміхнувся він Маркато, на обличчі якої, коли вона вмощувалася, промайнула тінь гримаси. «Можу зізнатися, не чекав, що ви виявитеся настільки вродливою». Вона насупилась. «А я не очікувала, що ви будете настільки любязні». О, я можу бути вкрай нелюб'язним, повірте, якщо потрібно. З'явилося дей. Мовчки поставила на стіл тарілі з солодкими пиріжками і тацю з пляшкою вина та келихами. Але навряд чи це потрібно зараз, чи не так? Вина? Відвідувачі обмінялися виразними поглядами. Усміхнувшись, Морвір відкуркував пляшку, наповнив вином свій келих. Ви обидва найманці, але, наважуся припустити, не грабуєте, не погрожуєте і не витягуєте грошей з кожного зустрічного. Тож і я не трую кожного знайомого. Він шумно відсорбнув, ніби для наочності, що це можна робити цілком безпечно. Інакше хто б мені платив? Вам нічого не загрожує. Нехай так, але ми все ж відмовимося, вибачте. Дей потяглася по пиріжок. Можна? Ласуй, ласуй. Він знову звернувся до Маркаду. Отже, ви не вина до мене прийшли випити. Ні, у мене для вас є робота. Морвір узявся вивчати стан своїх нігтів. Смерть великого герцога Орса і ще декого, гадаю. Маркато сиділа мовчки, тому він поважав за потрібне пояснити таку свою обізнаність. Щоб дійти такого висновку, видатний розум навряд чи знадобиться. Орсо повідомляє, що вас і вашого брата вбили представники Ліги Восьми. Потім від мого і вашого друга Саджаама я чую, що ви набагато живіші, ніж кажуть. І оскільки не відбувається слізного воз'єднання з Орсо і немає щасливих заяв про ваш чудовий порятунок, залишається припустити, що сприйські наймані вбивці були насправді вигадкою. Герцог Таліна наділений гори, звісно, ревнивою вдачею, а ваші численні перемоги принесли вам на смак вашого господаря надто велику любов народу. Я близький до суті. «Доволі. У такому разі прийміть мої найщиріші співчуття. Ваш брат, як мені здається, не зміг до вас приєднатися, а ви, як я чув, були нерозлучні». Її холодні блакитні очі просто-таки скрижаніли. Північанин грізною, мовчазно, височив поруч. Морвір ретельно прочистив горло. Меч, застромлений у тельбухи, хоч яким би нехитрим знаряддям був, буває розумного з такою ж безвідмовністю, як і дурня. «Ви ж розумієте, що я найкращий у своєму ремеслі!» «Це істина!» – сказала Дий, відірвавшись на мить від солодощів. «Безперечна істина!» «Багато знаних людей, на яких я випробовував своє вміння, підтвердили б це, якби були в змозі. Але вони, зрозуміло, не можуть!» Дий сумно похитала головою. «Жоден!» «Куди ви хилите?» – спитала Меркато. «Найкраще вартує грошей!» Більших, можливо, ніж ви можете собі дозволити, утративши роботу. Ви чули про семену Хермана? Знайоме ім'я. Мені ні, докинуло Дей. Морвір узяв пояснення на себе. Херман був жебраком, кантійським переселенцем, який став найбагатшим за чутками купцем у муселі. Про розкіш, у який він купався, і про його щедрість ходили легенди. І що? На жаль, він був у Муселі, коли місто підступом захопило тисячі мечів, найнятих герцогом Орса. З мешканців майже ніхто не постраждав, проте місто було розграбоване. Відтоді про Германа більше не чули, як і про його гроші. Існувало припущення, що торговець цей, як і багато інших торговців, добряче перебільшував розміри свого статку і насправді, окрім пишних і показних шат та прикрас, не мав геть нічого». Морвір, дивлячись на меркато поверх Келиха, неквапливо ковтнув вина. «Проте є люди, які мали б знати і значно більше, ніж я. Саме цей похід очолювали...» «Як їх звали?» «Брат і сестра, здається». Вона втупилася в нього прямим незмигним поглядом. «Герман був значно багатішим, ніж прикидався». «Багатішим?» – Морвір засовувався на стільці. «Багатішим, оце так. Очко на користь Маркато». Бачте, мене аж кортить на саму думку про таку незліченну кількість прекрасного золота. Вистачить, аби виплатити мій убогий гонорар дві дюжини разів, а то й більше, не сумніваюся. Ах, від непереборної жадібності мене геть... Він підняв відкриту долоню і голосно-ляснув по столу. Паралізувало! Північанин повільно гойнувся в бік, зісковзнув зі стільця і гепнувся на ласкатний дерн під деревами перекотився на спину, коли коліна задерті точнісінько в тій самій позі, у якій сидів, тіло затверділо, мов дерев'яна колода, очі безпорадно витріщалися вгору. «О!» – зауважив Морвір, заглядаючи через стіл. «Очко на користь Морвіра, схоже». Очі меркато метнулись у біки назад. По одній половині її обличчя пробігла хвиля судом, рука в рукавичці, що лежала на столі, ледь помітно здригнулася і застигла. «Вийшло!» – пробурмотів Дей. «Невже ти сумнівалася в мені?» Морвір, котрий нічого так і не любив, як захоплених слухачів, не встояв перед спокусою пояснити, як він усе провернув. «Для початку я змастив руки олією жовтого насіння». Він підняв долоні догори, розчіпирюючи пальці. «Щоб речовина і на мене не поділа, розумієш? Не хотілося мені самому виявитися раптово паралізованим. Це було б украй неприємно. Він захотів і, деякот раз затиснувши в зубах другий пірожок, нахилилася, щоб перевірити пульс північанина. Теж підхопила тихохотіння, те тільки тоненько. «Головний складник – очищена павуча отрута. Надзвичайно дієвий навіть при дотику. Оскільки за руку вашого друга я тримав довше, йому й дози дісталося набагато більше. Добре, коли він зможе сьогодні рухатися, якщо я, звичайно, вирішу йому це дозволити. Ви ж повинні були зберігати здатність говорити». «Мерзотник!» – прогорчала меркатно крізь застиглі губи. «Зберегли, бачу». Він підвівся, обігнув стіл і всадовився поруч із нею. «Я повинен вибачитися, звичайно. Але ж ви розумієте, що я, як і ви колись, досяг дуже хистких вершин у своєму ремеслі. Ми, люди надзвичайних здібностей і досягнень, зобов'язані вживати надзвичайних запобіжних заходів. Зараз, коли ваша здатність рухатися не стане нам на заваді, Можемо поговорити із повною відвертістю про великого герцога Орса. Він побовтав вино у роті, задивився на пташечку, що перепорхнула з гілки на гілку. Меркато не відповідала, але це не мало значення. Морвір був щасливий говорити за двох. Вам заподіяли страшену кривду, я розумію. Вас зрадила людина, яка завдячує вам дуже багато чим. Убито вашого улюбленого брата, і самі ви... Вже не та, що раніше. Моє життя теж пронизане болючими ударами долі, повірте, тому я щиро вам співчуваю. Але світ сповнений зла, і ми, люди маленькі, здатні його змінювати лише незначною мірою. Мурвір спідлоба зиркнув на дещо, що голосно цямкала. Що? з повним ротом прошумкотіла та. Тихіше, як уже тобі конче їсти. Я намагаюся викласти думку. Деякі знизавши плечима, почала з геть зайвим поцмокуванням облизувати пальці, і Морвір несхвально зітхнув. Легковажність юності, але вона ще навчиться. Час усіх нас веде по одному єдиному напрямку, чи не так, Мерка? Позбавте мене вашої смердючої філософії, процідила так різні слухняні губи. Що ж, у такому разі обмежимося діловою стороною питання. За вашого вагомого сприйняття, Орсо став наймогутнішою людиною у Штирії. Мені далеко до вашої військової обізнаності, але не треба бути столикусом, щоб зрозуміти. Після вашої славної перемоги на Високому березі минулого року Ліга Восьми перебуває на межі розвалу. Коли настане літо, Віссерін зможе врятувати лише диво. Оспрійці або підуть на мирні перемовини або їх знищать, залежно від настрою Орсо які, і це вам відомо, значно краще, ніж більшості з нас, частіше схильні знищувати. До кінця року, не враховуючи непередбачуваних обставин, Штир'я нарешті отримує короля. Морвірус розсушив Шивкелих і широко помахав ним. Мир та процвітання для всіх і кожного. Світ стане кращим, чи не так? І якщо ти не найманець, звісно. І на отройник. Навпаки, для нас і в мирний час роботи знайдеться більше, ніж досить. Але до чого я хилю? Убивство великого герцога Орсо, крім явної неможливості його здійснення, не служить, здається, нічиїм інтересам. Навіть вашим. Воно не поверне вам брата, ані руку, ані ноги. Її обличчя не здригнулося. Можливо, щоправда, просто через параліч. Спроба найвірогідніше закінчиться вашою смертю, а то й моєю. Ось що я хочу сказати. Киньте ви це божевілля, моя Люба Монскар. Зупиніться негайно і надалі навіть не мрійте про це. Очі її були безжальні, як дві чаші з отрутою. Мене зупинить лише смерть. Моя чи Орсо. Вас не обходить ціна, не обходить біль, не обходить, хто загине на цьому шляху. Не обходить, прогорчала Меркато. Рівень вашого завзяття мене повністю переконав. Все. І оте все пролунало як гавкіт. Моргер просто таки сяяв. «Тоді ми можемо домовитися. На цій основі і ні на якій іншій. З чим я ніколи не маю справдей?» «З напівзаходами», – відповіла його помічниця, поїдаючи очима єдиний пиріжок, що залишився на тарілці. «Правильно. Скількох ми вбиваємо?» «Шістьох», – сказала Меркату. «Разом із Орсо. Що ж, ціна моя така». Десять тисяч скелів за кожного другорядного оплачуються після отримання доказу смерті, та п'ятдесят тисяч за самого герцога Таліна. Торгуватися, коли клієнт безпорадний свідчить про погані манери. Смішно говорити про манери, коли йдеться про вбивство. Хай там як, але я ніколи не торгуюся. Хоче ми й домовилися, дуже радий. Проте отруту, будь ласка де й виняла корок зі скляного глечика, занурила у схожий на сироп осад на дні кінчик тонкого леза і подала йому ніж полірованим руків йому вперед. Морвір завагався, дивлячись на холодні блакитні очі Маркаду. Обережність понад усе. Завжди. Ця жінка, прозвана Талінською змією, була вкрай небезпечна. Не знай Морвір цього з її слави, з їхньої розмови, з діла, з яким вона прийшла, йому сказав би все один єдиний погляд. Він найсерйознішим чином розмірковував, чи не краще завдати їй іншого згубного уколу, скинути в річку її друга півничанина на й забути. Але вбити герцога Орсона – наймогутнішу людину Штирі. Перекроїти майстерним застосуванням свого ремесла перебіг історії. Щоб відголоски, якщо не імені його, то діяння пройшли крізь століття. Зробити вінцем свого фахового шляху здійснення неможливого, що може бути прекраснішим. На саму, про таке думку, усмішка його ще поширшила. Він протяжно зітхнув. Сподіваюся, мені не доведеться пошкодувати, і кольнув вістрям ножа тильний бік її руки. Зранки повільно проступила єдина крапелька темної крові. За кілька хвилин проти отрута почала діяти. Меркато, кривлячись, повільно повернула голову в один бік, в інший поворушила м'язами обличчя. Я здивована. Справді, чим же? Готувалася до зустрічі з великим отруйником. Вона потерла залишену ножем відмітину. Але й подумати не могла, що інструмент його виявиться таким дріб'язковим. Усмішка сповзла з обличчя Морвіра. Утім, на те, щоб опанувати себе, у нього пішла всього мить, за яку він з поглядом утишив хихотіння дей. Сподіваюся, ваша тимчасова безпорадність не завдала вам особливої незручності. Ви прощаєте мене, правда ж? Якщо ми збираємося співпрацювати, не хотілося б, щоби стосунки наші щось затьмарювало. Звичайно, вона всміхнулася кутиком уст, розрухуючи плечі. Мені потрібно те, чим ви володієте, а ви бажаєте того, чим володію я. Справа є справа. Чудово, прекрасно, незрівнянно. І Мурвір обдарував її найчарівливішою зі своїх усмішок, хоча не повірив її словам ні на мить. Робота ця була вкрай небезпечна. І працедавиця теж. Меркато, сумнозвісна каприльська різничка, була не з тих людей, які легко прощають. Його не пробачили. Пробачення тут навіть не ночувала. З цього моменту обережність повинна бути на першому місці, а також на другому і третьому.